من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة <تصفيق> قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون <تصفيق> دا تیشتم آیاتنا سلور انامات شروع چیدا پاسل کی او قسم لا دلائلو پا داو دا توحید یو نعمت دنشن مشتکڑے دو ام نعمت دا سچی د داستاسو دا فائده دا پارما پیدا کڑی نددی اناماتو شکریہ داکے او د الله توحید منې شیخ مکوې در مهمت د دې تی سایه اتنه دیرش میا اتنه وایس قال ربک للملائکه چې تاسو نېک علیہ السلام می معزز کو عقل می عزت ورک دام نعمت دې د چانې ک لار سره خکول داغه سره خین نو تاسو نکسر دا تاسو سره خری نو د دې شکریا ادا کې غلا غلا چاو بو دو ربکم فلا تجلولو لله انداز خدا دریم نعمت وګدې تر هغه چتی سیات پورې بیانې او د ادم علی سلام تعظیم او د اکرام پدرو خبرو الله کړی چې دلته بایانی یو په خلافت زمکه کې خلافت ورک دویم تعلیم الاسماء علم ورک دریم سجده د فرشتو دا درې خبرې دا آدم علیہ السلام دا اکرام او دا تعظیم و دیدر خبرو خبروں میں استاسونی که معازز کرده و قال رب و کلیل ملائک تینی جایل و دا دا اگر اکرام او تعظیم اول خبره خلافت بیاو علم آدم الاسما دا دا تعظیم دویم خبره وائذ قلنا للملائکه اسجدوا دا غدره ما خبر په دې درو خبر معززو نو ستاسو نیکته عزت ورکول دا تاسو ته عزت ورکول نو د دې نعمت شکر یم د توحید مننه <تصفح> او یو خبره بلی تور کې اشاره دې اکي سیات نه داوود توحید په خطاب عام سره پېښ کړو یا ای اوحناس او غو ربکم مساله د توحید بیان کړم تر دې 29 یا تا پورې پخې تفصيل د دې شنو د ادم السلام د خلافت بیان شوروش یو اشاره دی ته چې د الله د توحید په بیان او منلو او په دغه mehnat با بیا الله روستو خلافت در درکې خلافت ترتیب ده خلافت بدا سه نرازی چه یکدم بس پاسو خلافت بقائمی ده خلافت ده قیام د پار د مخ که انتیسو یا دنو بانی عمل پا کار ده ده مخ که چلے نالا با خلافت رازی او دیزه نه د خلافت خبره کئی یو مضمون بل چلے او استاسو کو خیالو ماویلیو چه بقاره که کم امتیازاتو نو پریم ته ازاتو کیو موږ دا ویلو چې د خدای د رحمانیت او رحیمیت مظهر بیانې د رحمانیت او رحیمیت د رحمانیت اغه مظهر بني اسرایلیا منامات پکړو خو د رحیمیت مظهر بني اسماعیل چې د بني اسرایلونو نبوت په بنی اسرایلو کې چلی ده نو خلافت د زمکه چه آدم علیه السلام تورکده شو اونو اغم بنی اسرائیلو که چلید منا هم نبوت او هم حکومت ندوار خبر خدا خلافت و نبوت د بنی اسرائیلو بنو اسمایلو تا سنگرام انتقل شو نده یو تاریخم بیانه یورسا بنی اسرائیلو که دا دا کرکوتو نرالل دا با دا ماله راله خباستو نرالل. دا غیده وجینا الاتی نبوتم واغشه او خلافتم او بنو اسماعیل دیوال نبی یا بدی نبی علیہ السلام تذکرہ شروع شي چې دا خلافت او نبوت څخه ده منتقل شوه <تصفح> نو د دې زینبا خلافت خبره شروع نو دا یو نعمت هم ده په بنیادم آدم باندې چې د ځمکه خلافت په زیده فرشتو په زیده جناتو انسان لور <تصفح> <تصفح> وايس قال ربک اغا وخشو یسترا بل الملائکۃ فرشتوا انی بشکز چیم جایلن گر زون کیم مانه پیدا کون کیم دنیا کی خلیفہ یو خلیفہ خلیفہ پیدا کوم قالو نو ایدی اتجلو آلات گرزه پیدا کی فیہ بری کی من داس سوک یو فساد بکئی فیہ پدیسمک کی ویسکو دمو دی ایبوینه یونیمت وی, وی فساد بکئی داسه خلق کول خلافت ورکه او نحنو او موخنو سبح به حمدکا باکی وستا په حمد باندې لګی او ونقدس لک او پاک ګنو تا د شریکنا قالوی ورته الله انی به شپد چې معلوم پویږم ما پاک صلی الله تعالی مو نه چتاو سپنه پویږه په دې حکمت ز پویږه چې انسان مستحق د خلافت دلتا الله پاک فرشتو ته وی نو د ولی وې فرشتو ته دا ویناسه ضرورتو دیمدا چې فرشتي وې وینې وی به توی فساد وکړي نو د فرشتو دا وینا پس بناوا دیمدا اغويته پته څنګه ولګېره حقیقت خدای دغه چې انسان مینه توی فساد کوي فرشتو دا معلومات چرته وکړل ونحن نسبح بکم بهمدکونو قدسلک اود دې سم مطلب دی نو دا یو سو خبري زيره باسه اوله خبره دا چمو فسرین خداوی چې دا الله پاک فرشتو ته ویلو نو په تورې مشوره نو سوال پیدا کیږي کی چې الله خو علیم ذات ته هغه مشورو سره ضرورت ته نو وی دا اصل کې تعلیمو ضرورت نه او چون کې د خلافت خبره وا نو الله پاک فرشتو سره دا مشوره وی په دې کوله ضرورتونه خوده خوده چې لازمه ک کې خلافت بدقه سپا نظامي شورا با نیچری مشوری با یو بل سره سرکوه خو خبر ادا دا خو خبر ادا دا تبصیر معوردی و علامه کوي چه دا اصل که مشورا چې چه مشورا تیوالویا با اعتراضو نه یا جوابو نه خو خبر دا اعلان او اعلام نه بس خبر حل شو اعلان او اعلام نه مشورا ندا اعلان ستو وی اعلان خبرداري ته وي خبر ور کول لکا یو بادشاه او یو ملکی یو قانون نافذ کئ نوې اورډیننس وکي نو بس اعلانو چې چه د پلان کی تاریخ نواد عمل پلان کې قانوني دیتا اعلان او اعلام وی د دا, دا مطلب ني چې بادشاه عوامو سره مشوره کئ دغه رنگ الله د دې خبرې اعلان او خبردار فرشتو تاور کول غستل نو بس اعتراض نو بایسی اچه مشورشی نو بیا با اعتراضون جوابونی <تصح> چه خبردار زمکه کې آینده یو خلاف خلیفه را روانده تاسو فرشتی به هم تا تاسو باقی سر خدمت کواه نه مطلب خواه فرشتو بیا دوی تجلو فی اما یفصیدو فی او اصفی وی کدما وینی و فساد بکی نو دا خبر فرشته وری وکړي دا خبر بازي وای د وېچله کوم را راکیو دا حسد وغیرہ و غیره او شپه کې دا غپ شپې ملګرین نه فرشته د ګنا نه پاک مخلوق دي دا د حسد په بنیاد نه ده او دویم دا چې دوی ته پته څنګه ولګي دا نو اصل کې الله رب ال عزت چې دا اعلان کوو نو مختصر نه ده کړي تفصیلی کړي تفصیلی اعلان تفصیلی اعلان تاسو خبردار د زمکه کې خلیفہ جوړوم انسان هغه کېبه خه خلقمي امبيو لیا بزرگان د زمکه خلافت چلوونکی بدان بمبکی موحدین بمي مشرکین بمي تابعدار بمي نه دا ټول تفصيلات الله پاک وې دا سے خلق نو په دی بنیاد فرشتو بیا ویللی چې خه چه فساد پګشتن او بیا خو د دې په ځای باندې او مثال وې دا شي لکه یو مخلص دوست او تا غته یو کاروبار شروع کوم اوا کاروبار د پاره مې ذهن کې یو پلان کې کسته مرګره مې اغه تا کاروبار والکم نو سړی کاروبار کې خپوهې ده بس کاروبار دغه نه بغیر څوک چلوي نشي خو یو کار پکې ده مثلا سستې مثلا کله کله درو وای دا شي نو ته مخلص دوست تورته الګه زغورې تابیداریم کو زمما ضرورت وی نو دا فرشتو په دې انداز وی دي او تفصيلات او تعالی کړی مخکنه سو کوی د قیاس کړي دی دا رائے په حاضر باندې جناتونه قیاس کړي اوسکه مخ کې دلته جنات موجودو دنیا کې ای فساد او شرکو دوی چې څنګه جنات کوونو د دې په ځای چې نایب را روان دي انسان ابم کین نو د قیاس په بنیاد وخه خبر اداره چه دا اعلام ده تبسیلی نو بس اتو سو اترازه و جوابه و اغتب ضرورت نی نو <تصفح> فرشتو زکوه چه تجلو فیه اما یفصیدو فیه و یسفکت دماغ ونحنو صد و بحمدک و نقضی صلک منق فساد او وینتیو لی منقی تابیداری او تقدیس ده نمون که خدمت غصیلی نمونق تیاریو نالاورتینه عالم عل taala مون زپوېګم د ځمکه د خلافت د پاره چې کوم صلاحیه تو نه پکارې دي ناغا په انسان کې مې خريا کېشته او تاسو کې لښتا نو زکه انسان لور کوم اگر چې دغه فساد بکیمه صلاحیت د ځمکه د خلافت چلول دی کېښتا تا کې نشته زکه الله د ځمکه خلافت چلو غوسته او د ځمکه خلافت د پاره انسان زکه موزونو چې د انسان نه علاوه فرشتي نو فرشتو دا کار د چه فرشتنه رښتتل لري فرشتنه د انسان غون ته تقاضي وسره تړلې او انسان خو الله سمه غستول چې نسل بړو شي او غم وی خادي وی رشتہداري وی د انسان کی فرشتو کدا شنه نو ځکه الله ایز اینی عالم والا تعالی مو زوس ګوره ترجمه توباز ټکو تا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا وَغْشُوِي سْتَعَرَبْ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُو تَعِنِنِ بِشَكَزَ چِمْ جَائِلُونَ یعنی خالقون پیدا کون کیم دنیا کې خلیفہ یو خلیفہ بازی معنی کئی خلیفہ خپل نائب دمانا سینہ چِز خپل نائب پیدا کون آودام طور وی لکی چ انسان دا دا الله سره پزمکا دا الله نائب دی دا خبره سینا ځکه چې دلتوی نائب پیدا کوم او مخ کې برس ته په دیسی باره کې راشي چې پدغه خبره رد کړي قرآن بلکې ټول په دې رد کړي وقالو اتخذ الله ولدان سبحانه دی وې دا الله ولداو نائب دی الله عزت ولداو نائب نه پا کې نو ټول قرآن دا ولد و دا رد کئی دا اللہ نشتا لم یلد و لم او دلته پلو ایز نائب پیدا کوم نو قرآن دا رد دا شرکی او دلتا دینا خوشیر ثابتی دا مانا سینا دا خلیفہ نائب دا اللہ مانا کول سینا دا یا دا سیوائے نائب مانے او کا خو نائب دا جنات او آیا <تصفح> دیا بسیشی مان ز پيدا کونکي پزمک کې خلیفہ نائب د جناتو مخکې جناتو کڼه پېزمک ازمک اویا بادا کړي وا دزمک بعد دوړ حکومت جناتو سراو الله دې د شرف اسات د وږې لری کړل او دای په زیبانه انسان نائب کداغه پزې او زمک ته تاواله صحیح شو د پیرانو بنای وی خدای الله نائب خنیش ته د خوش شرکی وانه او یا خمانه دادا شيخ کما محققین او مفسرین وکړی را لکا ماوردی والا تفسیر قاسمی والا چې خلیفہ امپمان دغه خلیفہ کنا حاکم حکمران خلیفہ دغه معنی سید خلاص او د قرآن پاک کې مشتا خلاص د خلیفہ معنی قرآن کې کړی سورته سواد کی راضی 26 آیات داؤود علیہ السلام ته الله پاک وای یا داوودو اننا جعلناک فیل ارض خلیفتا اے داوود علیہ السلام تمونغا پزمک کی خلیفہ گر ذولے اننا جعلناک خلیفتا فیل خلیفہ سمانا نور پسې وای خلیفتن فی الارض فاخ کم بسی لفظ تلی فاخ کم دید خلیفه مانا اکڑا تو پزمک که خلیفه خلیفه چاہتا وی فاخ کم چه فیسلے وکی فاخ کم نو خلیفه مانا حکمران حاکم نو مانا بس داشتا انی جایلون فی الارض خلیفه ز پیدا کمزمک که خلیفه یو حکمران حاکم چې دا الله احکام او دا الله شريعت په پزما کا نافذ کړي دا مطلب شو نو انسان صد افاره دنیا تر غره لري چې دا, دا الله احکام او شريعت په پزما کا نافذ شي دغه خلافت دی نو فرشتو د دې اعلان نبا دوي قالوا تجلو فیها ما آیات غرزه پیدا کې په دې سم کا کې دا چې فساد وکړي په دې کې ویسفکد دموت وی غوینه وینمتوی کن رزی وکړي فساد وکړي نو منتابیدار یو ونه نو مونګه نسبح به حمد ایک پاکی بیانو په هم سره لګیو و نو او پاک ګڼتا د شریکنا فرق پکې دیاله تقدیس او تسبيح کې نسبح پاکی دی نو قدس هم پاکی دی نو یا فرق دیاله چې تسبیح د صفات او تقدیس د ذات یو فرق ده شو نحنو نسبح به پاکی بیان او په حمد سره لګیو تا, تا په صفاتو کې پاک غنو صفاتو کې اثر شریک نشو و, و نقدس لک او په ذات کې هم تا پاک غنو دا به کې یو فرق او یانو سبح به اغا ثبوتی صفات هم تال منوانو قد سولت او سلبی کم که چه اللہ منزح دے دا عیوب و نقصاناتو مطلب دا چهی که دو خبره وی فساد او صف کے دم وینتی اول منگ دا اغی کمال تزبیح او تقدیس نو نوکو خدمت غسلی نو منتابه دا اللہ ورطی خبرم سیدہ خو دغا کے حکمت تے زمانت ہے انسان میں خلیفہ کا پزمکا قالو یا اللہ پاک انہیں بے شکتا د ما عالمو پوئے گا ما پا سبان اللہ تعالی مونہ چھتا سو نبوئے گا ٹک دا چھتا سو کے بعد کمال تسبیح و تقدیس وی او د انسان کے بعد فساد او صف کې دم دموالا نقصان موجودی هو د زمکه خلافت چې چلولی شي نو انساني چلولی شي اې کړه صلاحیت مې خیره ذکر ویتوا الکو والماادم الاسماء دا د اکرام دمه خبره تعلیم الاسماء او پدې سره د اادم علی سلام اهلیت بیانې اهلیت چې د خلافت اهل ذکرې چې د الله د علم ورکړي نو اهلیت د اادم علی سلام بیانې دا غو د برتري او د خلافت دparagraph منتخب کولو وجع دا سی گویا کې شوا په جديد الفاظو کې چې د ادم علی سلام د خلافت صرف دا پر سموهبت یا په پټو سترګو یا په قرابت د دنیا د خلکو غون ته انتخاب نه ده بلکې د پر ميرټ او اہلیت راغلي ده نما ته وعلم ادن اسماء دغه اہلیت شته وعلم ادم الاسماء او خودريو الله عدم عليه السلام تعال اسماء ومنا کله تهول د ضرورت ثم عرضهم بیا پیش کړل ملائکه دي فرشتو تا وقاله ورته وي خبر را کما ته به اسماء هاي هولاي په نومنو د شي نوين کونتون صالحين کې رشتي نيه تاسو وای چې مونږ کې قمال تقدیس او تسبیح نو مونږ ته وېداريو نو زده خلافت د خو فمایار دقه تعلیم الاسماء علم د اسماء ده کله اسماء علم تاسو سروی کم چی ضرورت له خلافت دا نو ټیک د بیا تاسو قابلیت هوا ادم علی السلام کې خوش فرشتو عاجزی ښکار کړو دلته یو خبر ادم علی السلام ته اسماء فور به فرشتو ته وایو اوه فرشتو یې مونږ له ناراضی الله یو را به ساده باندې سلام شو دا خدا سيدا چې و استاد یو شاګر ته پټه پرچو خي نه او بل شاګر اغت اسونه خي او چې پرچو شو به زاو پاس شو فرين شاباش قابل خا سقابل دا تا فولو پرچو اٹکړو اصل خبر اضا سو کوي وي خودنه فرشتو ادم عليه السلام ته پيوز هيكړو خو پادم <coughs> علیہ السلام کې استعداد او د اخذ فرشتو کینو به پښېری به پونوش کیګ دا, دا خوراکه فرشتو تنقیس نشو دا فرشته دا سی غبیانی شي دوی دا الله په خبره نه پوي نه اصل جواب جوابداري چې دلته دا, دا تعلیم تعلیم فطری دی فطری تعلیم, تعلیم یو کسب ویل دوی فطری ک کسبي خوغه دی چې سړے په خبره د پوزیشنو بیا کتاب وي اسکول وي مدرسو وي د کسبی تعلیم او یو فطری ده چې بغیر سده مدرسې او استاد الله ده په دې فطرت کې خلک وګوره معصوم تا معصوم چې پیدا شي کنه نو پیدای سره د بیا جاړي چوګي نو دچا خورې چوګي کېږي جاړ د دې فطرت کې لې او بیاده د تا چا خولې دي چې مور به دې سینې دا چې یو د دا داسې چپا و روانو بستاله و په خپل لریږي دا اوس په تری تعلیم او په اسکول کالج کې نه ویل شوی مدرسې کې دارنګ بلدا د دې حیوانات او بچو ته وګوره د ايله وبته نه د دې بچي ته وګوره درا ورکوټي او بو کې پرېد نامبو وای او د دې پرېسبت د بلشي بچي راوال او بو کې واچو ډوبيږي دتا دا فطری تعلیم دا چرگ بچے نو چرگ چې سنگا آگئے مات کی گنا او بچے تیروزی نو دے بچی راواتو سرابده پزمگا ٹونگوئی بزا والا اللہ فطرت کیا چولے چه پزمگا ٹونگوئی دانا با دخلی ترازی مڑے گئی دیتا فطری تعلیم پوشوی پے او سوال خبرہ داراوز چه انسان تا فطری تعلیم بلکیر شی تا فطری تعلیم ارکڑی کی او بیا انسان ته دغه تعلیم ده چې ماشوم پیدا شوه وګ کېږي چې جاړ او د مور پیر او د خبری نه فاطمه علی السلام ماشوم پیدا شوه د کغهټ او غټ پیدا شوه کنه ناغه ته د غټ تعلیم فطرت کې جوړه و هغه دا پیدائش سرا دا مور د او د خور د او د لور د او د غنم دی او د جوار دی او د اور دی او د وبدی او د او دا फायदा دا و اور دا फायदा دغه اشیاء ضرورت د خلافت او د زندګي داور دا ورته الله فطرت کې چو نو بس خبره حل شو الله ماده مر اسمانه فطریتای نو دا اعتراض نه راځي چې فرشتو وليونه یو فرشتو ولي ځنه کړ بس خبره ختمه هي فطرت کې الله هي خو د فطرت کې الله نه اوس نعم تعلیم فطری واعلم ادم الاسماء او خذ لی والله فطری ادم علی سلام اسمان دا اسمانه مونا كلها ټول د ضرورت كلها نه مراد کلی استغراقینه دی ښا کولې عرفي دي توحيد یوو خل استغراقوي کنه احاطه ده ټول افراد او کوي او یو کولې عرفي وي کولې عرفي قران کې استعمال شوی وي ډېر اغه مو معنا کوي د ضرورت لکه پاک کې به د القسم تعلق راشي چې حد حد وي اوتیت من کل شين ولها عرشن قريب اغه ل ارش ور یو عظیم ارش مو نو آیا بالقسط سړیتوب ورګړشه ټول شي بالقسط د سليمان عليه السلام غونتي باچی ملوه نو ملوه نو ټول شي سمانه دا زمونږ د پښتور دوم محاوره ده یره غ پلان کې داسې موړ پټته الله په نام انعام احسان خړې چې ار سوو کا رشتہ نو ارزلانه چې دنیا رسي خو د ضرورت دغه ما دې ته کوړي عرفي وي د معنا بادایات وَحَلَّمَ آَدَمَ الْأَصْمَانِ دا موزکا ہوئے ایک مقصدی و تبصیل کونو واتکی گی بیا بایات با والاڑیون دا اکثر آیا تونو گردیر خبر پریدا ما مقصدی ویم کله کله ورپز او گورم رایا دشوی ویم بیا سونجو کم اے پریدا ہے مخکزا دا موزکا ہوئے چه برعیلیان اتراز کئی ایو گورا نبی علیہ السلام زکا مختار کل دی ای کتابی باقید لی کوله مختارکل نو مولانا سرفراز خان سبدر سه ابراہیم الله همیو کتاب نی کرے مختارکل په نومه کتره نه چرته عجيبه خلقی د خپل عقیدی کتابونه موږ وره دې وندیا نو مختارکل بیا د سرفراز خان سبدر سه ابراہیم الله کتاب لري اغه د ابرلیانو د مختارکل جواب دی او ای پیغمبر مختارکل له هغه ثابت کړي الله مختارکل له د حقیقت د شرک ده کدا مختارکل پیغمبر تا ہوئی. ناوی پا کیا کل دی ناوی په دلایلو کې اودام یو ګورا الله ګورا آدم علیه السلام بارکې نیویلی والله ماعلم الاسماء كلها پوری وتر سخولی نو چې آدم علیه السلام ته ټول خولی نو پیغمبرم مختارکل لرثه وت خود رشي یو عالم الغیب هم دیو مو یره کدا خولی استغراقی نره مړ ورفیه كلها نو په دیم څوک دونکي ښه ثم رازهم الملائکه بیاه پیش کړ فريشتو ته فقالوي ويم يونيو خبر را کې ما ته به اسماء حوالای ونمون و ديشینو د دې نمونه سری خدای نمونه سره غوري آثار او خواص مراد نمونه او د دې خاصیت سره او غز د وګړي د له و سره کار دا اور دې دا اور سره کار کوي حوالای د دې شي نو ان کوم تو صادقين کرشتنیه پرې خپل خبره کې چې د خرافت لایق قالو فریشتو عاجزی قالوی فرشتو سبحانك پاکی د تعالی ر الله تعالی دایبو د دا نقصان نپاکي لا علم لنا نشد علم موږ ایلا ما علم تنا مگر هغه چې تم موږ ته خود لری انك بشکتا انت الیم ال حکیم ته پوې پارسه ال حکیم او حکمت دی په هر سکه ستا پارسه کې حکمت ته او پارسه ته پوې فرشتي خپل عاجزی اذا حد سبحانك الله تپا سمانا مونږ کمزوری دا مونږه دا نه راځي او تپا تا کی تاخه وو کو نقصان کمزوری نشه او تفسیر قرطبي والاوي ویدا سبحانك وی دې دا بروې اي تنزيها لك اي يا علم الغيب احد سواك دا مطلب سبحانك دا ما سبحان کا مطلب دا الله د پاکي علم غیب تا خاصره ستانه علاوه بل څو پغیبونو پویږي چې مونته د غیب ویلمي دا مطلب شي دې مطلب دی او دا نفی فيدي علم غیب شو د فرشتو چې فرشتي پغیبو نه پویږي سبحان کل علم لنا مون سره علم نشته الا ما تنا مگر هغه چې تا مونته خود لري الله وتسو خلي فریشتو ته الهم داخله کنه چې بس عبادت کوي او ذکر کوي ته اطاعت کوي دا خدا غی الهم ای خدا غا کار دی کنه دغه اطاعت عبادت او ذکر ځکه پادش کی راضی داسي فریشتي چې کله نه پیدا دي نو سو په قیام دي سو په رکوع دي سو په سجود بس ولن دل عبادت کوي دا غیر قرانک دی دا اسکاغ دی دا غی دا دا بسر سي نطق من تمالون دینور بلے او خبر فرشتو بل یو خبر ماله وشوه چې فرشتو غوړي د الله نشواده بل چا نه ایله ما نو یې اصل کړه لنا الا ما علمتنا چې تا را ته خوړې به وس نو دا خبره چې کم خلق لیکي چې وای شيطان چې وای ابلیس کنا وای د تبه توسل ملایکه او دی به وي پټال نه سوچ داسې جټه به و هلال ته و فرشتو یو ډال نه صحیح تبه خو چې دا شیبره لنت به پریشتوی سبحانكلا علم لنا اللهم استاد مدرسې نه راوځه بلچا مدرسه کې سبق نه ویل ښه دا شي واقعيات د دی. غیر معلومي کې اشارات انکه به شکت چې انت لېمو ته پار سپوي او حکیم پار سګره حکمتینو به شک موممنو چې آدم عليه السلام د خلافت مس انسان الله اورته اوري خبر وړانده ختمه اوريګه ویسه ده توخي مامي چې آدم عليه السلام مستحق ده اہلیت تغستې شوي په مېرټه تغستې شوي ځنه اهلیت تبګورې قال اوې الله پاک یا آدم ادم علیہ السلام ام به هم خبر ورکړ دوی ته به اسماء په نمونه د دې شیینو نو هم به سار کلام باو مشه خبر ورکړ دوی ته به اسماء په نمونه د دې شیینو قال اوې ور پاک علما کوله کوم ایا ما تاسو ته نو ویلی چې نه چې معلوم په غیب سماوات او په غیب د اسمانونو اوسمکو دزموکا اسمانو په پټو په نسمان څنګه چې د ازمکو اسمانونو په پټو poem نو دارنګ ستا سودا باتیں نو د آدمر السلام د باتیں نو خبرو چې د خلافت صلاحيت د فطرت کې مې خیر تاسو د مطلب شو ها واعلم او په یې ماتو دونه پاغه سبان دي چې تاسو یې احکارا کوي کا واما كون تم تک تمونه واغه چې تاسو یې پټ کوي پټو احکارت به سکول نو بازی ما خلق پینه دی پوشی نوی اوی فرشتو زده که دا پت کریو کارا خیداوی چې دوی فساد وینی توی اوی زده که آدم علیه سلام انسان سره حسد و چه مان خلافت ولې ور کئی نوزو بی اللہ منزار دا سکاوی دا اسرائیلی خبری دی اسرائیلی یهود دا انبیاء و فرشتو دشمنان دیده شی کسی ور پسی تردی دا خبر سینده فرشتو خو معصوم دی نه ما تبدون ما کوم تم تک تمون نا مراد اوم فطری خبره دا چې ستاسو څه څه فټ دی ښکار دی ما ته دی نو استاد به پټ فطرت کې داشه نو ما ته دا دا ادم علی سلام فطرت کې وسالیت وایس قلنا لملائکه تجذو دا د رموجا د عزت او د اکرام د آدم علی سلام د فرشتو سجدا خنوار کرا آدم علی سلام دی صلاحیت خلیفه شو د او هغه تاسو نه علم کی اوچت شو نو سپکار سره دا فرشتو ته وي خزنه چې اوچت ته او د دین انتخاب او تاسو بسیه تابیدار تابیدار یو دا به ثابته نو حکم د سجدي وته شو د طرف ته سجدا وکې مانی د تابیدارش وایس قلنا او وخت مونږ ویل ملائکه فرشتو ته وسجدو سجدا وکې ل ادمه په طرف دادم ادم علیہ السلام فسجدو او سجدا وکړای له نه ابا انکار یو کو واستکبر ځان موچته غنو وکا نه شومن الکافرین نه کافرانو یا وکا نو فازل کمن الکافرین نه کافرانو نه آدم علی السلام ته سجدا پست د انتخاب نه او پس پست برتریت ثابته دو نه او د حلیت پرشتو ته سجدا وکي د سجده سره پاره وته ګوره مطلب ای ته وی دیوا لکه څنګه چې دنیا کې بادشاه جوړ شي کنه نبی اوا وزیران موشیران اوام متویلی کی گی چه بسوست ده مانه ده غصی دویه داغت دا تابیکڑا چه تابیداری بیکوه سجده مراد دل تسره او ماخی مطلب بوه خود دل دا خبره چې دا سجده دا ملیه سلام تشوه دا نو دا حقیقی سجده د دا سجده مانو مخپل سجده حقیقی دا او کنا دین سبل سه مراد نو no. سو so, خدامانه کی چې د دا سجدا حقيقي سجدا نه ده بلکې د سجده مراتب ایداري ده معنا بده او سجدو له ادم تابیشه د آدم علی السلام ف سجد و او تابیش ویله ابلیس ابلیس تابیداریونه کړ د دبه منم هغه او یا حقیقی سجدار پس ما سر خسللی خو بیا دا سجده کومه سجدرا نو سجده بیا دو قسمه یو سجده د عبادت ته او دمه سجده د تعظیم نو بل اتفاق که سجده حقيقي شیم نو سجدینه به مراد د تعظیمی سجده زکه د عبادت خو په دین کې جایز نه وا چې بل چاته وشي نو دا سجده د تعظیم دا او د تعظیم سجدا زموږ د شریعت نه مخک شریعتونو کې جایز <تصفيق> <خم> لکه ادم علی السلام ته د فرشتو سجده او یوسف علی السلام ته دخپلو ورونو سجده قران کې شته خدا د تعظیمه سامان د سجده به د عبادت پنيت نه کیدا د احترام پنيت به کیدا او د سیبوله کوم بل ول سرغاړه ملو لاس ملو السلام کو دغه ست تعظیمی خو زمون په شریعت کې اسلام کې او شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم کې د تعظیم سجده جایز ده کنه دا نو زموږ دین کې نه جایز حرام ده مخینو متونو کې دا جایز و په دې دین کې منسوخ شو بای اوسوالې اوره مختصر تفسیر سراج المنیر خطیب شیروینی دارنګ تفسیر خازن دوڑا وی وی سجدہ مخ کے دنونو کے تازیمی جائز و فلمہ جا علی اسلام بطل ذالک بسلام والکلام فلمہ جا علی اسلام بطل ذالک بسلام والکلام مخ کے دنونو کې دا جائز و چې اسلام راغې نو دا په سلام او کلام سره باطل من منسوخ شو سم مطلب اوس د تعظیمی سجده په زیباندې اسلام کې سلام کلام دی بس د تعظیم نه دبل چې سلام وکي دا رنګ علامه نسفی مدارک کې مدارک والا په جنه تفسیر مدارک مدارک والا د رموت ربوت هم تفسیر مدارک مدارک التنزیل دوه جلد کې ډېر ښه تفسیر دی دا خطب سیر ده کمال بکی دا ده چې ترجمه ده رخ کلی او وڑی نکتی وی خوکده خو کار وی او سڑی محنفی ده او سوک ده کنز والا کنز ده قائق او بلا منار والا نورولانوار ده مطن ده دیکنه ده سڑی خواه نو نو مدارق کل تفسیر شیع القرآن عیماللہ بده تحریف دیر که چه ده تفسیر خط تفسیر ده سڑیزان سرخام خوصہ کی نو مدارق کوئی علم نصفی چکان سجود تحییت جائزاً فیما مذا سم نسخ بقولی علیہ السلام لسلیمان لسلمان لا ينبغی لمخلوق انیس جد لأحد نو مدارق عبارت کانو سجود التحیه تجائزن فیما ما ذا سجده التحیه تایمان دادا تعظیمه تحیه وتزکیوی لکه څنګه چې زمونږ دین اسلام کې اول سرملایي ګو سلام اچو کنه نو داوی سلام په سجده و د ملاقات په وخت نو سجده د تحیه من د تعظیم مقینو دینونو کې جایز و او سمونو نسخه بیادا منسوخ شو بی قولی علیہ السلام لی سلمان سلمان فارسی تیویلیو رضی اللہ عنہ لا ينبغی لمخلوق انیس جد لأحد مخلوق لجائز نیدی چه بل مخلوق تا سجدو کی <تصفح> ابن کسیرم دعوی قد کانا هذا مشروعا فی الامم المازیہ مقنو متنو کے جائز ولیکنه نسخ فی ملتنا لیکن زمون په ملت کې منسوخ شو نس سجده که دا تقسیم چینه جدا تعظیمی دا, دا, دا عبادتې دا ختم او سجدہ کوم یو وقعه شوه نو موږ د دې کې نشو نو اوس کده تعظیم په نیته موږ سجدہ بل نو دا زمون په دین کې حرامه دا او فقهاو حکم په دا کفر لګی کده تعظیم په نیتی کا فرقی کې نه خو حکمن وتکفر وای حکم بلګی کولی دایو شه دادا چکه مخ کې دینونو کې انبيار مو سلام راتل نو بار بار با امت د تعظیمی او عبادتي سجده کې فرق باندې پويو نو داوا چې دا بے تدادی باراتل نو نبی براغره نو پې بیگ چونکه د انبيار مو سلام سلسله ختم شوه نو دوځنه دا دین چون کې او کاملو نو دې کې هر اصوله بند کړا د شک چلا راخه کلو نیشی شیر نو تازیمی سجدہ ماندن او بیا حدیثو کی راجی نبی علیہ السلام لے صحابی را را و تیمون رفار سروم تلالو ال تا <سؤال> باچیانو تا با سجدہ که دربار کې که نو تا مون تا اجازتو کتالا راجو در بار تا سجدہ که نو صاحبو کم سجدہ یادو را خود تازیمی یادو را کن ایبادت خینا یادو را نبی علیہ السلام بیرو چه يوم قبالي ویلی او امر له احدین ایذذ له احدین لامرت النساء يذذن لازواجهم او کما قال کچارته سجدې د تعظیم اجازه تور کول نو خاوندانو تخصو تومیرو خاوندانو تکویل او بل ثوابی ته دا ویل چې ته زما په خبر سبا سجده نا. نکو. قبر تخو نکو. خنوی سجدہ بکې نه نکوب خبر ته خنه کو خنو جون میشته نو برحال سجدہ د تعظیم هم زم پدین کې مننه ادم علی السلام ته کوم وعده تعظیم او غدین کې جایز او یاده چې سجده په معنا د تابعدارې یا سجده په معنا د احکام القرآن د ابن العربی کې ابن العربی احکام القرآن احکام القرآن ډیر دي دی خو یو احکام القرآن د جاساس دی یو احکام القرآن دا ابن العربی دی احکام القرآن دا قرطبینه تفسیر قرطبی احکام القرآن کسم تفاسیرو ته وی چې پائے کې احکام بیان شي فقهی مسائل زي زمون پردو کې د اماره القرآن او آم احکام القرآن د متشفیری مولانا مسائل لږه احکام دې ته احکام القرآن او تفسیر نو کې احکام القرآن والا تفسیر كتب ضروري وي سره په حقیقت پوي شي مسائل باندې پوي شي عربي کې خو بیا دغه ابن العربی والا احکام القرآن نه او دارنګ شیدنه قرطبی دې او اونو عوامو د پاره یا تی نه خلکو د پاره بارف القران خالي بس ځکه اي کی جديد مسائل هم دیو زمو فقيه حنفي مطابق بهر حال احکام القرانم تکثير سرخي چې سړې ګوري خبر مې سکوله 6 د غوالي وي احکام القران د ابن العربي ها یا یاد ساتي يو ابن العربي دی يو ابن العربي دی لکه فرق دی ابن العربي صوفي دی شیخ اکبر چی ورتوی ابن عربی ابن عربی صوفی ده د خصوص الحکم مصنف ده او په صوفیو او کې متصوفو کې ده ها ډېر خطاګانی دي شېوی دي بس سبب مولا علی قاریو سخ کتاب لري کړي ډېر ساه او ډېر خراب کړي ما سره فوټو سټېټ ده کتاب ملایوګین مولا علی قاری سخ را کړي شیخ حسین وی دیم هم په سخت ټکو نه کوي زګه چې هغه دا وحدت الوجود قائلو دا عقیدہ صحیح نه ده بارهاله غباس نه کو خدا راه ابن العربی دی شیخ اکبر وانی مشهور دی صوفیو او یو ابن العربی دی نو دا احکام القرآن نکړلې دی د لوی سره نو ابن العربی د دې آیات دلان دي لیکي په قرآن کې ادا وی لندې وای اتفقات الامه على ان سجود آدم لم يكن سجود العباده ادم علیہ السلام ته سجدا نه عبادت نه وا بیا دا دا سوا وی دو مطلب کیدای شي ادم علیہ السلام تر سجدی یا خدا وا عجیب خبره کوي ها و یا هو اما اما سلام العاجم بتکفي ولنه حناء والتعظیم و یا د دې سجنه مراد د عجمو سلام دے سلام بیت تکفی پلاس سلوټ رحمت علیہ السلام ته سلامی کہ ابن حبیبی یہ دا مطلب سجدا ما کنه ته سلام او سلامیو تا او داون دی فوج وغیرہ کې سلامی نه کی څنګه سلامیو کې کړ او یا غوی یا دا وی یا و اما کسوجو ده و بیت المقدس یا سجدہ اصل کې الله تعالی خدای آدم علی السلام داسې طرف لکه بیت الله بیت المقدس حقیقت کې الله تعالی خدای طرف نو چې مونږ بیت الله ته سجدہ کوو دا سجدہ بیت الله ته د الله تعالی بیت الله خو د غټو دیوال نه جوړ شوی کوټه نه کو خدا نه نه ګنه خو الله ما مرکړی و چې بس مانځه کېته مخ ګرځوي خدای الله تعالی سجدې طرف دی نو تعظیم پا کرا غید آغیزه کنه معظمش شو کنه کعبا نو الله ته سجده و خوب پا طرف د آدم علیه سرام نو پا دیکم تعظیم را غید آدم علیه سرام برحال نورم تبصیلی باسونه بیا نو فسیلی نکڑی نو از جدور آدم فسجدو ای سجده و کڑا الا شیطان و نکڑا برالیان یا مشرکان یا پیر پرس خلق چی سجده که دا سی آیتون نسے لوګ را د محمد علی سلام ته نو کولم ګم پیر شپ کستا پیر سی ولی آدم علی سلام دې هم اولدا چې فرشتو چې زکو له ز ارسجده چې وا اچھا په حکم وا قل <سؤال> لا مونږه کستا دی پیر بارکه الله رسول ویل وی خا دا پیغمبر نه دی پیر مون نشتا او سوابا ورته پیر پیرمن لار خودون کې کنه ها بابا ورته سجدہ تک وینا ماته سجده مکه نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نړۍ کې بل لا کم کوجی چې هغه تدې سړې سجدو کی خو ډیر دا مخلوق په دې خبرو ګمرا کړی دی قبر تم سجده دا خو زمونږ د صبح سهارت خده الحمدللہ دلته د قران دی درسونه حق پرسته وره مو مهنت سره خلک کوی دی دا خو چې دې اٹک نه سې قدم ورواړی ته توبته تا ولې پنجاب کیو سجدې دی فریادونه دی قبرنته کارا پدې داتا سره چې ورته یی حجویری داغه قبر تلاشت شو غوړې نورو سجد غوړې دا سي جړاګانې او فریاد عبادت الله تعالی کئ چل تک کارا سجدہ کارا سجدہ وکړه خپل ورځ داتا د دربار کې ورېدل چې سړې مونږه کئ مونزه او مونزه هغه طرف ته شروع کړې چې منځ کې پکې داتا قبر راوځولاله چې لکه ڈام قبلشی گا جڑاگانی سر و تیخی دا سی حالات سڑے حیرانچ دیوجه نا کلچ دا حالات سڑے وینو نو قدر مانو چی چی توحید نو دے بیانو دا اللہ وحدانیتا و دا کتاب نو سجدی کی گی لگیا دے پیرانو تا کی تا سو با قتلی لی دلی دا دے برعیلانو پیرانو ویڈیو گیانو وغیرہ را گلی لی چی سنگا کفر چ خلک راضی او سجده و ته لگا بل بل کارو دے. او بیا مې جتاس وی پیران نه دا پیر دی په خبيس مون مسلمانینه منونو پیر خولالو خبر پیر منو غره یاد ساته زغپلا د یو ډیر وی پیر مرید سید نهایت الله شاه بخری مولا نه مابیت کړه دا غ مرید نه مخ وس وفات پیر چې خاصی پیر عالمي تقوا ادون تقوا چې داغه تقوا په ډېر ټول ملکی مشهورات بس داغه باره کې راضی چې هغه بالغ شوی دی نو هغه نه چرته تاجود نو قضاشي هغه چې به اودس 10 شا سيوړای مولا نو د 10 چاردام به وخت کې به مخه روما روماله چاو چاو ته حضرت ولی وې د امام ابو حنیفه رحم الله دا مسلک دی او دا دا حدیث نه معلومه چې صغیر ګونو نه د اودس په وخت کې دی ووسره ورزی ائ اماموري فر مله به مشاهده کوله کشب سره یالحمصر سر. دخلو منو کنه داونوله دا دی غلط خلقونه منو کنه ور خو علم اذانی شه ده په اختیار کیاله وتخه نو به حال دغره اوې زکه زدارو مال چوم چې سینه ده ګونو نو اثر می په کپړو برونی دي نو نو خو احتیاط او تقوا او انسان کله کدا چی سیګریټس کی چرس کی بیلمازه ده او جیده پیر ده مونگه مسلمانی نمانو پیری بیسو پیر خویری کی عالم تا تقویدار تا چه اغا پا خپلا پا دین و پابند او بل پا دین و شریعت پابنده سهی ده بیشک ستار اینو میو که بس مره استاستا ویگا نا منو خدا نا چه لکه خلق ځان ته پا سجدو کئی او خلک چه ده نو سهر او کوڑه کئی برحال نو دینک دلیل نیسی نو دا دو کلا فسجدو اللہ ابلیس سجدو کلا فرشتو مگر ابلیس انکلا ابلیس انکلا پا حکم کی ابلیس داخل دے رستو با سورت عراف کے رشو گورے دولہ سمایات سورت عراف حکم ابلیس تم شوئے داننجي صرف فرشتو ته والله قد خلقناكم ثم صورناكم ثم سم قلنا للملائكه سجودوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين قال ما منك الله تصدئز امرتك الله تصدئز امرتك چتا سجداو نکړه کړچې دا تمه حکم کو وګور ما ته ودغلتې ولی فرشتي ویل دي په اعتبار دا غالب او غلب کنا فرشتي اکثر دي پکی او ده بس دا قانون دی چې کله کسان غړي نو خطاب غالبو تکی لکه مثلا استاد او شاګردان نستي او یو سره راغې ورتوي چې مثلا دعوت ترازه نو استاد رازه نو خطاب سی او دیاده تعظیم دا یا نا یاده کسرت دا وجه نا آقا نور و سرپا کی خام خامورد نو خبر اصل که حکم دوالو تا ده او داغه صورت عراف پدی دلیل حبا این کاریو کو استقبر زانیو چه تو گنه زانیو چه سنگ گنه لیو آو این کاری سنگ کده دست ایک بار ناغم دقه صورت عراف که ورسرا خپل ورپسی وی چه کده ورطا اللہ پاک حکمو کو اللہ وی سشی منکد ا نو هغه جواب کی ویلی انا خیرم منہو خلقتنی من نارم و خلقتنی من توین زدنا بہترم زکا خلقتنی من نار تا زد اور نہ پیدا کڑے مدے دخٹے نہ پیدا کڑے دے نو قیاسی اوک او قیاسی باطل او قیاسی فارقو اب بلتا تفصیل کرو سنگا باطل او فارق دے نو دغی تکبر و د و پا ازل کمنل کافرین د کافرانو نا مخ کنه تقدیر کی دا و چې دا بدا کفر کوي ازلی الله تعالی معلوم ہوں. یا کانا په معنا د صار وکانا د شو منل کافرین د کافرانو نا پدې انکار او استکبار و قلنا وې مونږ یاد موسد ای آدم علی السلام اوس کون او سان د تو زوج کوستا بیبیل جنت پدې باو جنت کې وکولا او دواله خره من هذین رغدا فراخ پریمانه بغیر تکلیف او مشقت حیث ما چرتا چې خو خې تاسو دواړو ولا تقربا خو یو پابندیدہ نبنیځ دی کېږي تاسو دواړو ها دې شجرته دیونه تا فتکونا ورنه شیب تاسو مينځ ظالمین انسان لده کمی کوونکو نا کړه چې ادمانه سلام ته خلافت ملوش نوبتور ایزاز سو وخته پارا یو جنت او باغ ته بوتلش بتور ایزاب لکه څنګه چې دنیا کی کنه چاته یو د ملو شنو بیا ورلا خلک پروتوکول ور کوي کنه چرته وټلته بوزی چرتا خزته بوزی پاټی ولې الله پاک ادم عليه السلام له به تور اکرام او اعزاز جنت تبوت جنت کوم ده تفصيل نشته خدای دی کی جنته خلده اوک یو بل باغ ده نو جنت باغ تا وای بیا م مفسرین نو د باسونه کړی فاسی او د ابن قیم رحم الله مستقل کتاب لري نو پاری کې هم په پیمانه خپورت دلائل دواړو جانب توفس بر هدا هغه باسه نو باندې سکو دی باو جنت کې وسل وا کلامن او تو د حضرت دواړو یادې دواړو خریده دي جنت رغدن فراخا فراخ سمانه <تصف> یعنی پیمانه یو خوبه کمین راځي دویم رغد رغدا بغیر د تکلیف او مشقت سمانه پخپله بکرل ریبل پخول خپل پخله سړول بنی او تیار و ملای او هیڅ شی ته ما چرته چی خوغي پابندي بني ځکه دا د انسان فطري دا پترته چې د ازادي خوغي پابندي نشته ان یو پابند دا چې والا تقربه هازه شجر دی وني ته مني شي ونه کوم ده دیم تبصیل سنت که نشت سوک دوی ای ده این زر ده و سوک وی ده غنم ده بس سدن ونه ده دا دانه ده دا. اره بیچه خوڑه لیده خواه سنت وده تبانه نیزدیکه فتکونه من الظالمی ده فتکونه تفرید پنهی بانه ده سیده ان تقربه خم اما که ولا تقربه فتکونه من الظالمی نیزدیکه ما کنیځ دې شوي نو ځان لا کمی کمې او دا نهې پمانه دا شرط دا شی وای ولا تقربا هاذه الشجرۃ منی ځکه کېږي دونه تا ان تقربا قصدا که قصدان دیونه ته نيځې شوي نو فتكونا من الظالمین شیب ځان لا د کمی کوون کو نا ځان لا با کمې وکئ و انا كما ما وی چاری وی او ھذه شجره یا قسم ون واے کی یو خاص وتوخله دغه ونا ھذی اشاره کی ھذی اشاره او خاص مخصوصه ونا او کنیز دې شوه قصدن نیزې شوه نو فتکونا من الظالمین ظلم دلته پمانه ده کمی دې زکه څنګه چې مخک مو وی. چیو لفظ بگانو مانو رای نو ظلم کلا شرک تاوی کلا گناتاوی کلا عام زیادی تاوی نو کلا کمی تاوی دو گو رای نو بیا پی تفسیل کون سورت کهف او تین تیسایا تی دیر شم سورت کهف انز اللہ د یو باغ بیان کې الله په وزربله هم مسله رجلې جالنالی ه د ما جنتې من وحف نه هم بخلین وجهالنااب نه همما زره کلت جننتې آت اوکلهه ولم تزل منو شي دا دواړه باغونه آته اوکلاه ورکې خپلی میوي ولم تزلی منو شي لم تز زلو نه کو باغ یعنی کمینکو بخاری مانا کئی امددی صورت کهف پا تفسیر کې لم تنقص لم تنقص کمینکو دادینا شینس کمینکو نو ظلم پا مانا دا کمی دلتم آدم علیہ السلام دوئی فتکونا من الظالمین کدی وون تقصدن نزدی شوئی نو شیب زان لمن الظالمین دا کمی کونکو نا زان لبا کمی اوکی کمی دا اوس درته ط تیار بیا با مشقتی ځان ب خپل کارل ری بلو تیارو ملت به مشقته ځان کو زی زی لبا دا مخولغه دي زینبا زینلوا بیا دلته د دینه متونو کمېش دا معنی څه کوکلا دا پارایس مد آدمره سلام سو داونه وي چې ګر الله ورته د ظالمانو نه بشه نو خیبیا دا نه خو بیا خړلې ده نو ظالم شونه ګونګر شو نه نه دلتا ظلم په مانده کمی دی دیونه ته منیځ لیکيږي کوي زдешو مینا ظالمین شه بزان له کمی کوونکو نا دا چې کم په تیار په باغو جنت کې ملاویږي بیا بني بیا به دنیا کې خپل کارایره به سړی او بخوایر او یا دا چې ظلم په مانم ده ظلم ده ګناه او زیاتیم مشي نو دغه به لکه مخې مو وي ولا تقربوا هذا الشجره ان تقربا قصدا كقصدا نزدیشوین او فتگونه من الظالمین تاسو به ظلمون نشئ نو قصدا نزدیشوی نه یا خو ظلم په معنی ده کمی دی ځنه په کمی اوغه معنی نه ده او یا خو ظلم په خپل معنی شي نو دل تابا و سرق قصدا مراد ولی ذکر کې سورت التواه کې راځي او بور 115 آيات ادم عليه السلام کده دې دانه او د باغ نو خره کړی دی نو قران وایي یی شیوته د پهहीर سورت التواه بور 115 آيات ولقد عاهدنا الى د ممن قبل فنسیا ولَم نَجِد لَوَاذِمَا یَقِينًا حُکْم کړې او مونږ آدَم علی السلام دمن قبل مخ کې فنسیا پس آدم علی السلام نئې رسو فنسیا سمان ایرشوته ولَم نَجِد لَوَاذِمَا او نو مونږ دلې مونږه قص کون کې د گنا د گنا قص تیراده نو نو دو آیه چې په هیر سره یو کارو شی دا ګونی داناله گناه نشوه او قرآن کو ویلوی فتکونا من الزارمین نو قصدن او دا خدا پحیر شوید فنسیا ولم نجد لو از ما قرآن پی گوال او گو رب پحیر بانده دا سور لسم صده دا مسلمان د کمزوری مسلمان پحیر روجه نماتی گی گرن یو سړی روجه دا او پا روجه کی پحیر او گوست کڑی خورا کیوک روجه ماتی نماتی نو زمو استادون ته ګونانګار په هیره روزنه ماتيږي نو کاظم علی السلام په هیره باندې دانا او خړنه په ګونانګار شو عجیب خبره فتكون من الظالم <تصفح> نو یا دا دا چې قصدن نزدیکی دله سربې زالمان کیږي او قران وی فنسیه هیر شوته دا عقیده ده دا, دا سنت والجماعت چې انبیار مسلام سلام د ګونانا پاک دی. معصوم هم د صغائرونه هم د قبايرونه تفسير کوړتبي والا او اي انبياء معصومونه نه ان صغائر کعصمتيانه الکبائر وي انبياله مسالم د وړو ګونو نه داسې پاک کله د غټونه چې پاک صغيرم درن نبراس چې شرحدا د شرع قائد هم یعنی صغائر والقبائر قبل النبوهه و بعدها وړو غټونه پاک نبوت نمخ کی رسټو دارنګ شریفه اکبر کے اٹھا بانی کی 68 69 صفه باندې دي انبيار هم سلام بارک عقیدہ بیان کړي د منزهونانه صغائر والکبار قبل النبوهه و بعدها نبوت نمخ رسو غټونه وړو نه پاک دارنګ تفسیر خازن والا د سوره زوحه په تفسیر کې وایي دا انبیال مسلم بارک ان یکون معصومین قبل نبوت و بعدا هنی سغیر ورکا بایر لازمی دا چې پیغمبر دا قبل نبوت و بعد د دا وڑو غٹو نا پاکی دا غرنگ شفا دا قاضی عیاز دویم جل ایک او پچی صفح مانے هم دا خبره خبر اکی علامہ شعبی و دی رساله لی کلی دا پلو رسائلو کی رفو الاشتبا رفو اغه با باس کوي تفصیلی اخر کی عمدہ خبره کوي د باس نه بعد وایي چې دا معلومه شو زه هر مه ما ذکر نه لنم بیا کولم علی مسالم لم تقمنهم معسیه قدت لا قبل النبوته ولا بعده گناه تی نمق کی برحال د عقیده د اہل سنت والجماعت چې امبیاء علی مسالم د ګونو نه پا د ګنا قائل يهوديان دي يهود د امبیاء علی مسالم د ګنا قائل چې ګنات کی دیو جنه اسرایلی واه قیامت کې ډیر د امبیو د غنونو تشکري اسرایلی واه قات امبیو ګرانګا کړی پرشود غنام قائل او دشمنانو د امبیو د فرشت بياروس زمو مت کې حشویه او بدعتيان ډله تیرا شوی دایم دا قائل او دا غی نبیاروستو نورو گمراه فرقو یا خلکو دغا کې غصې د خیر سره زمو مدودی څخه به ما د عصمت د امبیو قائل نه او داغه رسائل مسائل کې او زوړ تفیم القرآن کې هم دا خبره شته چې انبیار مسالم برکه وې ګناکه ګناټی کې خو بہرحال اهل سنت والجماعت قیده دارا چې دا ګنانه انبیار مسالم پاتې ګنانه پاتې خو پتہ نه لګي چې دا څوک دا ګنا قائل ني دا انبیار مسالم او یا مدودی صاحب تفسیرم لکې نو دلتا و تا پتکونا من از ظالمین خکاری اول تا ورتا سوره کاف کې لم تا ظلم منو شایا نا لفظ نخکاری چه ظلم پا مانا دا کمی او بیا که کم خلق دا غد دفا کوي نو دا دامیم چاله یو لیڈر با دیر مقام لري او که پیغمبر بلری یو سڑه دا پیغمبر دفاو کی داخده که دا لیڈرو کی بازی خلک داغه صفای کې نه چې دا تعویل وکیني دا داسی ویلې ده پلان کې کیږي او دې کې لري او دې لري نه لکه موخ مامور په دفاع د پیغمبريونه د لیډر آسان خبره ده انسان دی غلطی شوې ده دا هواه خبره ختمه نوس ځ بعضی داسی چې بیا د خپل لیډر او د خپل مشر د پار بیا پور دفا کوي او د انبییاء مسالمغه ګنا ثابتای او دغه دفاع کوي دا خبره نه دی یقینا یو سره با د یو چا سره تنظیم کې تعلق لري پټه کې بل لري وی دی وسر هر څومره کار نشتا سو بس کی سو خو کم اس کم پر تنظیم کې اوسو خداسې عقیده و غیره مخبره وکنه چی ځان له پی اخیرات خراب ټیک ده بس انسان دی غلکی کړل آسان آسان جواب ورکنه کنه معصومن الخطال دا به یو اسمت نه او تاسو دې اسمت مننه دای بس غلطی ده دا سر و سره ما نور وسرو سره پټه کې ځه خدا و سرما مان چه دا گناو یاد اصحاب اکرام و دا شان نخلا شان دا صحابه بازه تبصیل و ملد خبر حال نفتکونه من الظالمی یاد آده کنیزدیشوی قصدن و شیبه دا ظالمانونا او قرآن قلوین فنسیا ولم نجید لو از ما ایرشیو تیو دا کار نو کرد نو پا حیر بیا ظالم نشو کن قصدن نیزدی که دل سر با ظالمانو او یا ظلم په مانده کمی د سوره کافو د بخاری د کتاب تفسیر په حوالہ فتقونا من الظالمین کني زشوه نو شې بزان ل د کمی کومونکو نا دون نقصان بو شي چوس په تیار اخره بیا خپل کرے ریب دنیا ترالل کری ریوی فازلله شیطان پدې خبر وروستوم با سره روانه کوم فازلله شیطان وانها بس داولې خا سبق به دا سره ورو ته زه واخا دغه چې بلدا وخت وبځاتو دې طرف نه نه خیر مخ کې طرف اسیم غرمه د خو خوب دی او قربان کیو سوراجی